أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد الله فيها حسنة ان الله غفور شكور راک جنو بس مخک الله جل جلاله مخک الله جل جلاله جل جل جل دا مسل ذکر کړي شي کم ایمان والے دیونه که اعمالی کړی دی ندی په باغونو د جنتونو کې او دی د پارا غس دی چې دی واړی او دا ډیر لوی فضل نه هغه سره متعلق الله جل جلاله تذکرہ کوي ذالک الذی يبشر الله عباده الله پرمایده هغه شیدې الذی يبشر الله عباده چه اللہ زیر ورکی خپل و بندگانو تا و خپل کلام کې ده خپل پیغمبر باندی وحی نازلی او ابزل الخلق پیغمبر باندې وحی نازلی او خپل و بندگانو تا چه کم مومنان بندگان دی چه دا غی دو صفات الله زکر کئی اغی تا اللہ پا دا غنیمتونو سر زیر ورکی اغا جنتونا باغونا خپل و بندگانو اغا بندگانو تا اللذین چې چه چا ایمان رولے او دوی معامل صالحات کڑی دی نیکے ہیں انہیں ایک عمل چی پیغمبر کڑی سمرہ میکدار کی کڑی پکمہ طریقہ کم وقت کی کڑی دی نیک عمل ویلکی ایک سمرہ کمی زیادہ چې دی زیادہ د بدعات ویلکی گئی و کمیتا آگی تی الحاد ویلکی گئی انہیں ایک عملی کڑی کمی زیادہ نپاگی کلوائی پیغمبر اللہ سالوکم علیہ اجرہ ترغیب د اسلام ترپتا تصدیق د رسالت ترپتا کلوای پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم غواړم تاسو په دا تبلیغ د رسالت باندې په دین اسلام منلو باندې اجرن سبدلہ سمال زمام مقصود نه ده سبات شهادت زمام مقصود نه ده سر ریاست او حکومت زمام مقصود نه اس قسم بدل زمام مقصود نه الا الموده فی القربه مګر وړوند د تاسو محبت پرشتداره کې مودت فلقربه یا قربت د کرابت نه د کرابت رشتہدارته وي نو د دې پدې اعتبار سره دو معنی ني یو دا چې مودتکم اييه فلقرابه کم سه کم ک تاسو دومره نه کوي اس نه شي کولې نوسو زره اشتهدار لغم نو تاسو ما سره د دا اړشته دارې کم وژن کم کموره محبت وکې زما دفاع وکې خبر ځان ته یو پیغمبر سره محبت د ایمان د وژن چې هر سنه پیغمبر اوچت غنه ادي ایمان جز د چ په چا کی نی خپل ځان نه خپل بال بچنه د هر سنه پیغمبر با اغه ټوله باندې اغه سره محبت سیواوی یو دلت اغه محبت چون اگر مراد نه زل تعداد مطلب کم سے کم تاسو دمرو که استاس ما سره رشتہ داري او وجنس محبت خو په کار دي زما دي په بګار دي دمره تکلیف چې کل یو په کل کل بل په کل ساحر ول جادوگر ول نو کم سے کم د دغه تکاز خو غواړ مخبر رشتہ داري خو نه غواړم استاس و ما سره ګم محبت تاغيل حز سات نو مودتکم ايايا او زمداري چې مودتي زما د محبت ا تاسو زرا کم ده درشتدارای دو بجه. نو کم سکم د خپل محبت اگر اشتدارای لحاظ نه وړ زما چې کم خپل رشته سره رسوله نبی صلی الله علیه وسلم د عربو جو سمرا اغه سانغي وی اغه مطلب داغه قبلی وین د نبی صلی الله علیه وسلم هر څ سره څنګه لگے دی له زما چې تاسو سره کم رشتداري د داغه لحاظو کې داغه د دا محبت لحاظو کې نو کم سکم هغه لحاظ نه وړ او در ما مانا چې غاده تقرب نشی قربا په مانا د تقرب الى الله شي زتا سنه غوړه محبت د تقرب الى الله زتا سنه اسنه غوړم دنه غوړم چې الله سره تقرب نزدواله پیدا کوي الله سره محبت پیدا کوي دا الله چې کوم د نږدېکت طریقې دی اغه سره محبت دنه غوړم چې الله ته د کوم نږدېکت طریقې دی د تقرب طریقې دی داغه سره د دا محبت سوال نه نه یلا تنیزدیش زیش نه وړم نزدک دوړم تاسو نه صرف ستاسو تعلق دا الله سره جوړو تعلق چې کومه طریقې دی دا الله ته دینیزدیک چې کومه طریقې دی اغه سره محبت پیدا کین تاسو به کامیاب شئ نه حاصل دا ستاسو کامیابی کوړم په کومه طریقې تاسو کامیابی کې دا اغه سره محبت پیدا کې دا نه سوال کومه شی تاسو نه نه وړ صرف دغه نو دا هم وختل <سؤال> نشو ادا نه پهچا د غیدشوا مطلب د خلاصه خلاصو حاصل حاصله جملې دا چې زه هیڅ شي نه غواړم کو دا غواړم او دا موند غوښتلې زکه د دې پاید چا ده تاسو ته دا یا یو سړی چا باندې پی سي اله کوئی زما اس ګنا نشته هو ګناه مې ده چې تاسو رمې څخه ګډی دي خو ګډی دي ادا خو نه خبر ځنه ته مطلب دا رې زه غواړم او کو غواړم نو دا غواړم او دا موند غوښتلې تاسو پاید مطلب دا, دا, دا, دا زما اس لالچ پدې دعوت باندې اګه د تاسو نه نشته نو دا وی د اخلاص پیغمبر د ټول نه د کامل اخلاص یو دام علامتې مخلوق نه اسني ومن یکترف حسناتن زیرا بل دایره چې پایده د پکاستاسو بصی قانون ذکر کوي او مګی یک طرف ومن یکتسب چاچو کو حسناتن یو نیکی موزیو کو زکاتیو ور کو حجیو کو چ سره خو کو خاخ لا کې کو ذکر او تلاوت کو اريه وني کی چې نزد له الله یم غسیوا کو له د انسان د پره سیوا ولې به کو پی حدد د پره په دغنه کې حسنا د بهترین جواب دل بس سیوا کو د انګيوله سکو سیوا کو ان الله یقینا الله تعالی جن الله سیوا کوي یو په لس کی یو په اوسه کوي یو بغیر حسابي کوي خبره ده څومره اخلاص دی انسان ان الله نن الله تله غفرون بخون کې د دپار د مزب چې کم غونانګار دی الله جلله جلال هو اغ ته بخنه کوي او شکون نو د شکورنا دا دی چېقدردان د عمل دی اواللهقدردان د عمل دی ان الله ستااس عمل شکر ده کې مطلب دا ستاسو عمل قبلیقدردانی کې ستاسو د حساتو شکرون قدردان ریس تاسو نه ګورстаў ځان کې ځای کینە اضافه فالوور کئ ام یقولون دی وای دا د دیبل نبی صلی الله علیه وسلم باندې وشکاله الله تعالی دا غي جواب ورک ام یقولون دی وای ای دی وای افترا علی الله کزبا د پیغمبر تړي دی په الله باندې دروغ دی دروغ وي زیرا الله پیغمبر امزان خپل نسبت الله تک ادا الله کتاب دی و سر جادو تا خود دروغ وي په الله دروغ تړي نو دا دیو شباو. نو بود دعوه که ده درغجن کتاب ده پتی که درغجن ده ده ده ده زن درغتر لی دی. ابتراع علی اللہ کئی درغ خالص درغوی اللہ جلل جلال حبانه. نو اللہ دا گی جواب کئی فنی اشیع اللہ. دا جواب دی کچر اللہ غختی وط دارنگی وی هن. ادیچی کم خبر کئی اغا تا پا اللہ درغتر لی بیرن یختی معلی قلبک. اللہ با محر والی نبوته کاذب با باندې لا غيو کار سمې نه خبر زه تا لکه نو مسلمه کاذب یو شیبه سم د خپل امتانو په سیرا له وته نبی له سلام الله و یو متيوس ترګه مطلب او خراب نبی له سلام په لارس کې خدا غ خشوه نو غلم یو په یو سترګه باندې خراب نو ول چې پاګه باندې لارس کې او نبی له سلام خراب شو خبر زه تا نه اغه سمجوا نو غو سلام خراب شه خبر زه انو دا الله که غخت واست خزلن په نبوت کاذب سره ته کاذب او استاد الله تعالی رسول نه ختمه له قلبک الله بس دا بزلبانه مهر وال تا به اس شي نو کړتا ته به اس کامیابی نه ومله شوې خبر زه انو تا به الله باندې درسره اکر اقلی شو نو الله به تبن کړي وي زړه به الله بن کړو اگر دا لویز د نبی له سلام د صداقت دلیل الله تعالی گواهی ورکړه ته صادق دی کی څه دروغ نشته د نبی له سلام چ کم تعلیمات دي دا غیب په صداقت باندې دا د الله گواهی را لوید کی دینش چې جريدي کې دا ګړ벌وي همو غستا په سلو باندې مې خوراله وله الله ورپسې قانون ذکر کئ م الله الباطل الله تعالی ب ختمي دا د الله قانون نه وي ويحق الله او الله تعالی ثابته حق لره پخپل کلیموسره الله خپل کلیموس سره حق ثابتای او چیکم هغه باطل نه ختمي د ذلک نو پته شو دا خبره باطل نه با د تیم کې الله تعالی وړاند لګور کی خبره یانتل لگا چې را بغي جسم روخ جوشي چې خو چت کې بیا رو بغا کنه دغه ټوکړي اذه چې باطل خلق ته خخ کار شي خلک خوب ني او بیا په حق د پاس راشي بیا مکمل خلکو د پټو لګی جدا باطل او په کتابانه لړو او د حق زورم خلکو د فاورم سشي معلوم شي نو کله نا کله الله جل جلال جلاله د حصه حکمت توجهه او مسلمانانو باندې د ابتلا د وجهه د ازمائش توجهه اغه ته د شهادت د ورکول د وجهه د دین د پر د قرباني ورکول د وجهه د ازمائش توجهه امتحانات د وجهه الله جل جلال جلاله باز ټیم کې اغه باطل اغه الله تعالی ته سناسه اگر موکور نور قانون د الله تعالی دی باطل الله تعالی ختمی ویه ان کچری نہوز بالله من ذلک نبی صلی الله وسلم په باطله باندې ودل نوبود دا داوی در دروغ و نه د الله کلمات دا سدی چې الله خپلو کلمات سره الله جل جلال جلاله باطل ختمی او حق الله جل جلال جلاله ثابت حق ته قرار ورگی انه عليم بذات الصدور يقينا ذلك الاحطلاج عليم بما في صدور شنوږي نه چزړوږي باغبان الله ذکر صدور مراد نه قلوب دي اگر سینه ذات سمايل دا مجاز خلق ويلا مجمع هلا کېږي هوللي يا وي مون کاسا هولنسه او دا ذکر سینه دي مراد نه سره زړه مجاز مجاز مرسل وتاي پني خبري وهو الذي يقبل التوبه من عباده وهو الذي الله تلا غذات يقبل التوبه چه توبه قبلې چې خل پخلو شرایط سره توبه شرایط <تصفيق> بار بار وی الله دې صادقه توبه نصیب یو د غناپ خدل دي یو خبر ها. دیم د غنا بیا بدیځه ته نه غنا بنو او دریم شردا ده چې انسان کچره د دس حقوق نه شي دا غي قضا یا کپار یا د هغې اد کاذالهکه مو دی کذا را وړ دی هغې کپ لکه کپ نو کاپار ورې بعضې بعد داس او بعضې دي چې د هغې ااد د مسلاته د مال خوړلی د زمکه ان چېداد نی سلی پر بل ش د نی سلی دی نو او کلی تووب په تو سرسلاماب کې خیریت ک پووه پروې اوته ان که نه هغه تووب سره کېږي نه نو دا د تو شرایت چکهله انسان توبو بس یګ بل توبه ته خو بشړای ته حج شرایطی برابری انی بعده قبلی الله تعالی خپل بندگان او يعفو عن السيئات او لا تلعبوا قيدا غسیئاتنا چې کوم مطابق علی هدا یعنی پیغام توبه خل شیده و یعلم ما تفعلون و يعلم الله تعالی تعلم دي اغه سوف تفعلون چې تاسو یې کاوه خبره نه نو الله جلال جلاله ته معلوم دي چې کوم انسان اغه شیزو نه کوي الله تعالی فقيباندي پوي نوبه الله تعالی معلوم باز ټیم کې د انسان توبه کا سره باز ټیم کې کمی باز ټیم کې کاملي الله جل جلال تو حقیقت حقیقت عالم نه او کم ګناو نه کې پټي ښکاری ټولي انسان ته توبه بس الله ته ټول معلوم دي الله جل جلاله دا انسان ګنا ده سکه چې ګویا کې حديث کرا زي الطيب من الذنب کمل لازم بل هوګه کې دا ګنا رسلړو کړي نه دا خبر ده تا لګن مکمل ختمه کې ذالک اللذی دک آجر جدے اللذی آجر دے یو اجیبشر اللہ عباده چے اللہ تعالی زیر ورکے اخپلو بندگانو تا اللذینا بندگانو تا منو چیمانی روڑ دے واملو صالحات وکڑی دنے کے پلو آئی پیام بر اللہ سلکم زنو والم تا سنا علے پدی اجرن سبتلا الا الموده في القربى مگر محبت في القربى پر اشتداد ہے کہ ومَن يَعْتَرِفْ عَن ذُؤْكُلَ حَسَنَةً يَوْمَئِكِ نَزِدْ لَهُ اللَّهُ وَيَمُنْ بِهِ سِوَاقُ لَهُ دَدَدَ فِسِوا وَالِبُکُ لَهُ دَدَدَ پَارَا فيها پدینے کہ کہ حسنن دہستبدلے ان الله کہ ان اللہ تعالی غفورن دیر بہون کے گناں گار دے شکورن قدردان دے اعمال قبلوں کے اعمال ام یَقُولُونَ اذِی وَافْتَرَتَ عَلَی د نو اسلام الله الله پانله تعلا باندې کا د بند درروغو ف شله کچ ف کجرې وختوي الله تا یم او یختمو ما الله تعلا بهمهروا والله قې کا په ستا باندې ک چېر تهپنا حې يمخ الله البلهله ختمی باطل لرا لره الحق ح حقه حق لرا ل رابي قمات بکمات خپلو سره ان نه یې نن الله تله علیمون په د بذااتې په خاوندانو د سنو باندې زلونو باندې وهو الذي <سؤال> الله <سؤال> تعالى <سؤال> عز وجل <سؤال> تقبل التوبه تشوبه قبل اي ان بعد هي د بندگان خپلونه ويا عفوي معفي يعني سيئات د گناونو نه ويا علم الله تعالى بوغي ما پاس باندې تفلون چې تاسو یې کوي استین د وره دوه او ګل <سؤال> نه لامل مسلمان محفوظ کی دره ودور کی کتاب د برکت دی الله زلیله کی څنګه چې د وی بچی د خو ده بس نرسې نتلاشو الله کریم خو ده دي حدود دی الله زمو پوجو نشته زمو روپې د ماچو نمخ کریم خو خو ظالمان مسلتی ظالمان حکیمان دي دې وخت کې ځان غلط دی الله دې الله کریم لغیم داد و نصراتو کیا اللہ کانی و حدیت نمونا رضی خبر لازان اسیب کیا اللہ کانی و حدیت